Martin? Ja. Alltså jag tycker det är så synd att det inte är någon bild utan bara ljud när man gör podd. Varför då? Ja, men nu när vi ska ha med Richard Wrecki. Ja jag vet inte. Men han är ju snygg Är han? Äh, ja. Men är inte vi ganska lika? Åh älskling. Vadå? Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey hey hey. hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonuspappan Och Plusmaman, En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Och vi som sitter här i ett för närvarande Barntomt radhus i Varberg är Martin Aransson Och Maria Åkesson jag tänker vi börjar väl lite med hänt i veckan. Ja, och det, det har i som har hänt är väl att vi har haft semester. Ja. båda två på hemmaplan. Ja jag har ju jobbat lite. Du hoppade in och jobbade och det var en av kvällarna, en av två kvällarna när vi faktiskt var ifrån varandra. Och det är ju rätt ovanligt. Ja, hur blev det så? Ja, du hade glömt av att du skulle jobba. Så var det. Så du var på kräftfestivalen i Lommen? Det är amatörmässigt att ha semester hela semestern ja. Så jag måste jobba lite Men det var väl trevligt Ja men det var jättekul ja. Det var med de funktionsvarierade Och så fick jag ju lyssna på Magnus Karlsson Just det, jag från Alcazar och Barbados innan det ja. Och jag lyssnade också på musik För då drog jag iväg med mina och kompisar Till Vitan, till Falkenbergs jazzdagar Och hörde tre konserter mm. Och det var riktigt bra, det var inspirerande Sen var vi ju även ifrån varandra i lördags. Ja, det var hemskt att vi har varit ifrån varandra. Det så här, nu ska vi ha semester och vara tillsammans. Då är vi ifrån varandra. Och så var, då hade du bokat in en konsert med Per Gessle i Göteborg. Ja, jag spelar med Per Gessle ibland. Ja, just det. Du var inbokad på den som publik. Ja, så var det. det. är ju svårt. Han drar ju inte så mycket folk. Så de köper in vissa så, som typ gråterskor fanns ju för på programmet. Och här har de då applåder. Skrikerskor. Ja, just det. Och helst på tyska så ska man stå och fota och så. Så är det alltid på Men Nu känner jag att vi kom långt ut från ämnet. Ja, då var jag i alla fall och spelade vinylskivor på en herrmiddag hos Kalle en bit bort här. Också trevligt. Men eh, det är väl egentligen det som har hänt. Vi har även hunnit med ett... Eh, 16-årskalas. Just det, min brorsdotter Ella. Sweet 16. Ja, och då hade vi ju lånat med oss, som vi brukar. Ja, Två barn och fyra. Vi var ju lite mer en normal familj då. Mm. Två vuxna och två barn. En pojke en flicka. Mm, det. Jättesvenson. Det var mellanbarnen. Lycka och Iva var med oss då. I man Den här veckan så har vi en gäst. Och det är Rickard B. <laughs> ja. And the girls go. Wow. <laughs> en trevlig falkenbergare som vi har pratat med. Ja. Och vem han är det kommer ni snart få höra. För han kommer presentera sig själv. Hej och välkommen till podden och hem till dig själv i Falkenberg. Vi behöver nog göra en liten presentation tror jag. Så vad brukar du själv säga att du jobbar med? Ja, jag är ju då PR-konsult brukar jag kalla mig för. Och mm. det är det jag brukar säga till folk när de frågar mig. Vad jag jobbar med. Och då är det både artister som, alltså inom musik och sen mycket mm. teater skådespelare. Främst artister, ja, skådespelare, musiker, eh, artister överlag. Mm. Mm. Och då, de minsta barnen förstår de vad du gör egentligen här i källaren på dagarna. Ja, det, det, det vet de väl lite. De, de, de, de vet ju om att jag jobbar med kändisar och mm. sen så förstår de inte varför jag sitter på kontoret. Nej. Så det, det, just den biten är svår att förklara för dem. Aha. När man sitter framför en dator och så håller man på så jobbar man med kändisar. Ja, just det. Men det, det blir lite resor och sådär ändå. Ja, ja väldigt ja. mycket resor. Jag mm. är i Stockholm i princip var och varannan vecka. Mm. och har varit i över 20 års tid. Just det. Och vi är alltså i Falkenberg och det var i nu. Falkenberg du växte upp också. Ja, Var det en bonusfamilj eller inte? Din egen... Nej, utan du var nog en kärnfamilj som jag ja. är uppvuxen i. Mamma och pappa, och de är fortfarande mamma och pappa idag. Ja, och syskon. Och syskon, en stora syster, Rosmarie. Ja. Ja. Eh, och din nuvarande bonusfamilj, hur ser den ut? Eh, den består av eh, bonusbarnen, börjar jag med. Och mm. det är eh, Rasmus, han är 17 år. Och sen så Filippa är 18 år. Mm. Och sen så eh, Camilla, som är eh, min nuvarande... Ja. ja, Och så har ju du tre barn sen tidigare då, ja. Det stämmer. Det är Isabella och det är Emma, hon är 14, Isabella är 18, mm. Emma är 14 och Siri är 5. Just det. Och då har ni delat upp lite varannan vecka, blir det för er ja. då? Ja, vi gör faktiskt varannan vecka. Och året om. Just det, men alla, några bor här heltid? Ja, ska vi se nu. Emma, hon är 14. Och, äh, egentligen i början så hade vi en varannan vecka mm. men sen så äh, var inte hon helt bekväm i det här flängande så hon visste inte om hon ville bo hos mamma eller hon ville bo hos pappa. Ja. Hon valde då i alla fall att bo ja. och flytta ner till Falkenberg så hon bytte. Bytade faktiskt skola. Just det, ja, det mm. där blir det ju lite extra svårt då ja. eh, om man skulle pendla till en annan stad, blir det ja. lite längre då ja. Ja, så hon bor ju nu på heltid här och vill, mm. hon vill vara mm. här och mm. vidare. Och sen så träffar hon sin mamma och sin mamma just nu. Mm. Känner ni av det här varannan vecka livet att det blir stor skillnad för dig och Camilla? Ja det blir det, det är klart när hela familjen, när hela familjen är här så, så, så blir det ju hela tiden det här lite småbarnslivet mm. och Siri är så pass liten, hon är ju bara fem år så då blir det faktiskt att man går tillbaka till ja, att hela tiden vara på sin vakt och finnas där, alltså, det gör man även med de prela, men stora också naturligtvis men man är på sin vakt på ett annat vis. Ja, och kan inte, man kan ju inte vara borta heller. Någon behöver ju vara hemma på kvällarna. Ja, ja men så är det. Och lägga sig till rutinerna. Ska komma mm. tillbaka så... Det är ju skillnaden naturligtvis när man inte har Siri här. Mm. Och, och, och de här kvällsrutinerna blir, ser ju lite annorlunda ut ja, ja. då. Sweden ju även morgonrutinerna, men... Ja. Kan du känna någon press på liksom att oh, nu måste vi passa på att, att hinna göra mer saker ba, bara vi vuxna? Eller? Ja! Både jag, nej. Både jag och Camilla är. är vi tycker om stora familjer. Mm. Och vi känner att vi försöker leva i, i, i det hjulet tillsammans ja. att ja. säga. Och inte <här> kanske sådär att ah, nu har vi inte Siri, nu ska vi ha det och det och det och det. Och, och vi pratar väldigt mycket. Om våra barn. Ja, just det. Och, och, den, det känns, och det känns naturligt. Så mm, att, ja. Och den tiden är över när man drar iväg och, och festar på vardagar ja, som man kanske det är, ja. göra. Ja, det är väl det som 20. är. Nu, nu är jag ju 42 och det är klart att jag inte sitter på krogen på samma sätt som Nej. man var då. Utan, man är, man, man, man är freds med att vara den man är och mm. det man... Ja, och jag är ute mycket med mitt jobb och, och naturligtvis jobbar jag då så är jag inte ute och fästa på det viset ändå. Nej men det blir kvällsjobb och då, och då är du rätt nöjd med ja, att, jag är att är väldigt vara nöjd med, hemma på. Ja. ja men det är skönt, är man borta och eh, så, så är det väldigt skönt att komma hem. Mm, eh, mm. Det blir ju så och jag har väl den lyxen att kunna, jag längtar alltid hem så det är jag väldigt eh, tacksam för. Mm. Eh, men samtidigt när man kommer iväg så, så, så förstår man ju och uppskattar mycket det som... Man har hemma ja, som man inte kan ha med sig när man reser bort. För man är ju, samtidigt är man extremt ensam när man är ute och reser och jobbar. Ja, för du får övernattningar då. Det ja, blir lite så här hotellnätter här och där. Och, ja, och, ja, det blir en väldans många ja, hotellnätter. Det. Då får du ringa hem och mässa ja, man ringer och, och sms-kontakt och. Mm. och skypa. Ja. Mm. Var, ser du några fördelar och nackdelar med just det här att det blir varannan vecka? Skulle det vara skönare att ha det samma hela tiden? Eller, eller kan det finnas... Eh, att det faktiskt är positivt att det händer någonting, att det blir en annan dynamik och så. Ja, eh, jo men jag tror att det är absolut en för, eller fördel, Fördel, eh, ska vi säga nu. Eh, jag tycker att... Eh, ja, man, det blir ju hinner, annorlunda i alla Det fall. blir annorlunda, man hinner längta och jag tycker man får en ganska bra egen tid och... Man eh, som sagt få tänka igenom och, och på, på ett annat sätt eh, när, när det bara ligger i vardagen. Ja. Eh, och, och eh, Man uppskattar saker och ting på ett annat vis om jag ska vara helt ärlig. Även fast man uppskattar dem ja. otroligt mycket, man längtar dem jättemycket när man då var i en kärnfamilj. Ja. Eh, men idag så ja, men det är det ledsamt lä när man lämnar de första dagen andra dagen så, så, så, så, så, så längtar man och tänker ja, men nu snart Måndag, ja, om man jobbar på extra mycket och eh, tar hand om kanske sådana saker som man inte tar med hand om mm. när sire eller småbarnen är här. Så man delar upp det med. Det gör man absolut. Mm. Har du några allmänna tips så här hur man ska få ihop en, en bonusfamilj? Nej, men det, det, det, det är viktigt. Det är viktigt att man pratar med varandra, man lyssnar mm. på varandra, man ger varandra tid. Mm. Man gör eh, kanske mycket av det här klassiska. Ja, man även. Ger egen tid. Man hittar på saker och ting med respektive barn. Mm, mm. Och, och försöker hitta deras fokus och prata om deras intressen. Ja, På Vad är det de tycker är kul. Rasmus älskar fotboll. Ja. Exempelvis. Siri musik. Tumme. Ja. Och, det och lite från det. i ja, Barnens ja. perspektiv och så kan ni anpassa er. Och, ja, och någonstans och ta... där. Som sagt, de lever ju mycket genom sin mamma ja. och, och, och hennes barn och mina barn genom mig och mm. mår vi bra och vi visar att vi lyssnar både på varandra och på dem så, så, så, så, så förstår de och då, då tror jag också att det blir lättare att veta var man, var man befinner sig i livet Ja just det. så får man en harmoni i hela gruppen ja harmoni om, i hela gruppen. Ja, precis man visar både känslor och mm. pratar genom saker mm. och ting så, så mycket som det går men man måste ge varandra mycket Tid och plats och när de behöver det. Vi vill ju gärna ha din hjälp också att svara på ett lyssnabrev som Maria har fått in här. Ja, då läser jag här då. Hej, jag träffar en man som har barn. Vi träffades första gången i januari detta året och kände inte varandra sedan innan. Han sa ju såklart att han hade barn men i mitt huvud hade jag nog inte riktigt greppat vad detta med att dejta en pappa skulle innebära. Vi bor inte tillsammans. Han har sina barn på halvtid. Till en början var det självklart för oss båda två att vi träffades de veckor han inte hade barnen. Nu de senaste två-tre månaderna så vill han att vi ses även de veckor han har barnen. Och det kan jag ju förstå att han vill. Jag tycker att det känns annorlunda att träffa honom när han är i sin papparoll. Han är en annan person. Han beter sig annorlunda. Han är nästan två helt olika personer de olika veckorna. Jag har påpekat detta och försökt prata lite om det med honom. Men han skrattar bara och säger typ, ja men så är det att vara pappa. Till saken hör det att jag dessutom inte känner mig jättebekväm i rollen som någon slags bonusförälder. Det är ingen större fel på barnen, de är väl som barn är mest. Men det blir ett helt annat liv än det jag är van vid när vi är med barnen. Jag känner mig onaturlig och stel. De vill leka och sånt och jag vill bara att de ska gå och lägga sig så vi kan få vuxentid. Inser när jag skriver detta att jag kanske låter konstig och självisk. Men jag undrar faktiskt om jag kanske kan ha en relation med någon varannan vecka. Typ ses bara när han inte har barnen och hoppa över hela den här bonusfamiljen grejen. Låter det helt galet? För mig känns det just nu jättekonstigt att å ena sidan vara nykär och glad. Och å andra sidan helt skjuts ner på livet med denne man när han är med sina barn. Hjälp, Emily. Mm. Oj, ja. det är lite tungt. Jag tror i sig att man kan... Ha ett varannan veckas förhållande- men inte i längden Alltså Det är det hon undrar lite. Kan man verkligen ha en, en relation med någon- på halvtid? Alltså jag kan faktiskt känna igen hennes no. eh, tanke. För Jag mm. hade ju en liknande tanke- fast jag var på andra sidan. Jag hade ju barn och hade haft en relation- där jag tyckte att det kanske inte var- världens bästa bonusfamilj. Och att jag tänkte att jag skulle inte utsätta mina barn för det igen. Så Att, att jag kanske skulle ha- eh, vuxenliv varannan vecka- mm. och så vara mamma, vara mamma- och inte dra in någon ny man- det pajade ju du då förstås men, Så att jag kan ju förstå tanken Men jag tror inte att det håller i längden Kanske ha en, en fullvärdig relation Med någon på halvtid Och jag tänker också att hon tycker att han är annorlunda När han är pappa Men jag tänker ändå att Jag som mamma känner ju att det är det jag är mm. Så att jag tänker det, att, ja. att Den han är när han är pappa Är nog ganska mycket den han faktiskt är Men vad tänker du Rickard? Skulle, om Camilla hade sagt att Nej jag tycker Siri är Jobbig. Jag vill bara träffa dig varannan vecka. Skulle du gå med på det? Nej. <här> Nej. Det hade jag nog faktiskt inte gjort. Eh, barnen så. går ju först. Alltså du... ja, barnen går ju först och det är, mm, det, det är. Någonstans så träffar man ju inte. Eller hon träffar inte bara mig Nej. utan hon träffar även mina barn. Även mm. Fast inte barnen kanske då alltid är med så finns ju barnen alltid hos mig. Mm. Mm. Det är ju ja, intressant. Och det kanske i detta fall kanske det är så. Men, då får de jobba med varannan vecka och känns det bra så, så, så måste det väl vara bra då också och då kanske man istället ska gå försiktigt fram och ta en eller två dagar med barnen och, mm. och sen så låta det komma för att jag tror att det visar sig med tiden också och jag tror att hennes egna känslor kan då också mogna, mogna lite. framåt för <laughs> någonstans är de ju tillsammans och någonstans är de ju Ändå en familj. Och, och... och han verkar vilja att hon ska... Träffa, alltså hon, han mm. vill ta in henne i familjen på något sätt. Så han är kanske inte... Det vet vi ju inte, men han verkar inte... Intresserad av det här som hon tänker... Någon slags varannan vecka-relation. Nej, det, det tycker jag att hon ska tolka som positivt. Men mm. han kanske borde lyssna lite på henne... Att hon tycker att han är så väldigt olika. Mm. Att han kanske tänker... Nej vi försöker vara sig själv mer överlag så att det inte blir så här jättestora skillnader. Jag tror lite att det kan vara så att hon, när hon kommer dit, eh, dels är hon ju på bortaplan när hon kommer hem till dem. Och de är en, en väldigt tajt familj och hon kanske inte känner sig sedd alls att han bara är med barnen i första hand. Så det skulle ju kunna vara så att man skulle kunna testa att de träffas hemma hos henne faktiskt. De kanske kan sova över. Det kan ju vara lite kul för barnen att få sova över på madrasser ja, eller i soffa. Eller om man kan tälta någonstans. Eller så att man kommer bort från att hon är gäst hos mm. en annan familj. Liksom. Mm. Vad hade vi för tips? Att hon skulle försöka bjuda till lite. Mm. Och kanske bjuda hem lite. Mm. Och sen... Ta det lite stegvis och ta det lite lugnare. Och, och försöka ha det varannan vecka och se... Om, om det är rätt Man vet, kan ju inte veta Även om de hade dejtat ett tag om... Och jag tyckte att hon kunde kanske förmedla till honom Att han kan försöka få ihop Sina två sidor lite Till en mm. person Så det är lite enklare för henne att förhålla sig För det kan ju vara jättekrångligt att förhålla sig till någon som är jätteolika Ja just det Sådär så skizofren Jag tror de behöver prata om det För att så som jag uppfattade det Så kändes det inte riktigt som De hade pratat om det båda två tillsammans alltså på riktigt, utan han, det kändes som henne, hennes partner då eh, skrattade, bort, skrattade bort det lite, det lite ja. gärna och det tror jag, det känns ju inte helt okej okay. kanske ja. ska han då verkligen lyssna och, och att hon säger ifrån liksom. ja. eller säger till och sätter sig ner Aha, sen tycker jag det som du om. sa Martin också att eh, man ses på neutral plan alltså ja. att man kanske ses alltså inte hemma hos honom eh, man kanske helt enkelt ska har ett café, man kan mm. åka iväg mm. någonstans tillsammans mm. och så låter man det växta. För, så om jag, om, jag, om jag förstår det hela rätt nu, veckorna då eh, varannan vecka är det ju fantastiskt bra, nykär och allting känns jättebra. Eh, och varannan vecka så, så, så blir man osäker och det känns lite påtvingat ah. och, det känns inte som att de fångar varandra. Nej. Och då kanske de då ska ta en eller någon dag i veckan mm. Mm. Och, och, och känna på det mm. ett tag. Mm. Så får man se. Antingen så kommer det bli fler dagar eller så mm. kommer det bli, min bli mindre dagar. Mm. Men förhoppningarna är ju att det blir ja. de fler dagarna. Ja, ja. Så att man känner sig som en, kärnfamilj. Eller, ja, som en bonusfamilj ja. skulle jag vilja säga. Alltså. Vi önskar Emilie lycka till. Det gör vi absolut. Hon får gärna återkomma. Ja. Och så tackar vi ju även... Eh... Rickard för Tack, att, snälla. Då var vi lite nyfikna på också. Vad har du på gång just nu? Mm. Finns det några artister som är ute och turnerar till exempel? Ja, det har jag. ju har Robert Gustafsson, Raken Molin, Alan Svensson med flera nere på Krusenstjärnska teatern i Kalmar. Sen har ju hela Boppers -gänges, fira 40 årsjubileum Aha. och de är ute på en av Sveriges största rockturnéer. Mm. Eh, Robert Wells kommer tillbaka i höst med en ny platta. Okay. Eh, jag har Maria Lundqvist, eh, kommer till Stora teatern i Göteborg Aha. och sen så kommer hon att även att spela sin föreställning på teatern, regisserad av Edvard Afsilén. Eh, Kajsa Stine Åkerström Jack Fresvik Jag har Tillsammans under 83 år Lil Babs och Hansson ja. Siv Malmqvist och även boken Som anna har släppt tillsammans Med sin man Bruno Glennmark som yes. jag sitter med nu Aha. Massa roliga grejer har jag Och Eh, Erik Jad, jag har Martin Stenmark och så med flera Det tar aldrig slut Jag vill träffa Martin Stenmark Ja då, ni, då får ni komma till Kajsjolotta i höst Ja det ska vi nog kunna ordna, han har ju fint förnamn i alla fall <laughs> ja. Ja. ja Men vi tackar Och så har vi ju våra eh, obligatoriska eh, present här Eftersom vi pratar om bonusfamiljer så är det ju att han är fler föräldrar så då är man ju mer päron. Mer päron. Du får mer päron. Ja, man päron. tackar, man du är tackar. Du Och sen så är det ju Martin och jag, vi är ju Martin och Maria. Vi är ju M&M, så du får på sig M&M också. <skratt> Snyggt. Ja, ah, så gott. <laughs> och så vill vi ju också att ni fortsätter att skicka in frågor och reflektioner till våran mail som är... Martin, du kan aldrig mejlen. Ska du säga den den här duktig du är. Och Tack. vi har ju även en Facebook-sida där ja. det går att skicka in kommentarer. Det är bara att söka på bonuspappan och plusmamman så kommer den fram också. Vi tycker det är jättekul. Mm. Mm. Tack Rickard, ha det Tack. gott. Tack snälla. Tack snälla. Ja, det var ju kul att gästa en av våra gäster. Ja, jättetrevligt att få komma hem till dem. Och så berättade ju Rickard den här söta... Kärlekshistorien. Just det att han och Camilla eh, var ihop redan när de gick i skolan, mellan ungefär 14-16 år. Och det är ovanligt i den åldern att man håller ihop i två år. Ja, och sen förlorade jag kontakten. Mm. De hade, det, det har ju hon. Det var ens på Facebook och så. Nej? Nej, och så har ju hon haft ett helt liv och fått barn, och så har han gift sig och, och, och bott i vardag länge. länge och 20 år och, och han trodde att hon fortfarande var ihop med barnens pappa och så. Ja, och Men... så flyttade han tillbaka till Falkenberg, Falkenberg ja, de då... skilsmässan. Ja, hittade de varandra via gemensamma kompisar på något sätt och så där och, och gick iväg på någon dejt och så hittade de tillbaka. Ja, och så fanns det ju foton på dem från, som han visade när de ja, var unga. Det var jätteroligt det. att se. Och så hade hon ju också drömt att hon skulle träffa en lång mörk man- med konstigt efternamn. Det är fantastiskt. Ja, och Rikka berättar ju också att han köpte det här stora huset och han hade den tanken. Alltså, varför köpte jag så stort hus? Ja Det var ju ursprungligen två lägenheter i två våningar. Så att nu när de tre äldsta barnen, som är 17, och 18 och 18, de har ju till och med ett eget kök där uppe. Ja. Och ett det, det passar ju jättebra till just jag, deras faktiskt. bonusfamilj ja. att ha just det här huset. Mm. Så det var jättemysigt. Och de verkar ha. Fått ihop familjen bra och mm. vi möttes ju av den här tavlan där det stod världens bästa bonuspappa och så. Ja just det, varför har inte jag någon sån skylt här hemma? Oj då, nu går vi vidare. Ja, världens näst bästa då, det får du jag. Vi får ju berätta lite om hur det märks hos oss att det är ett varannan veckaliv med och utan barn. Förutom att du provar mina klänningar och sånt när barnen är borta. Just det, jag provar en konstig lila klänning som du hittade på en second hand butik. ja. Är det något du vill berätta, älskling? <laughs> Nej, men det var ju mystiskt. Du sa ju att axelbanden var fel. Och då tänkte jag att men om man inte har bröst så kanske den sitter bättre. Men det gjorde den inte. Nej, sannolikt inte. Jag har ju nog inte haft klänning sedan jag var med i Studentsbex för 25 år sedan. Jag försöker fortfarande men sudda bort bilden av klänningen. Det är en helt klänningen. annan historia. Vidare, vi går. Vi har ju lite problem att upprätthålla rutinerna så här när barnen är ja, borta. Ja, alltså när barnen är borta så blir vi nästan som barn. Eh, tonåringar blir vi snarare. Vi sover länge. Ja nu på semestern i alla fall Du vill ju gärna sova jättelänge Men det är du som sover längst just nu Den här veckan har jag sovit ganska länge mm. Och sen matsituationen är ju Bortom, vad heter det? bortom all kritik heter det det <laughs> Bortom räddning. Bortom räddning. Ja, det är lite slarvigt. Med... Som idag när jag kom hem vid tolvtiden och du sitter och äter flingor. Och jag säger, men sitter du och äter nu? Vi ska äta lunch snart. Och du bara, jag äter frukost. Det, det var min andra frukost tror jag. Den andra halvan av frukosten. Mm. Ja, så, så, så sömnen är ju bara west och mm. maten är ju också... Vi, vi äter ju knappt tillsammans. När vi har barn så äter vi de här mysiga stora familjemiddagarna tillsammans. Men när de inte är här så sitter jag kanske i soffan och äter någonting. Och du äter dina... Mm skumma kombinationer som ingen mänsklig vara så egentligen borde äta. Nej, vi får lägga ut en bild på det. <laughs> Jag vet inte, det kanske är mest skrämmande. Vi har ätit ute lite. Denna veckan har vi ju ätit indiskt med dina föräldrar när vi ändå var nere i Falkenberg. Det ja. var gott. Ja, på tal om det så försöker vi ju kanske hinna med lite mer sådana saker. Lite kvällsaktiviteter. Och... Mm. Ja, Det blir lite egna aktiviteter. Vi passar på så. På ett sätt håller barnen ihop oss. Men på ett sätt så behöver man ju lite tid till eget också. Mm. Så det är väl både fördelar och nackdelar. Ska vi ta lite om fördelar och nackdelar med att ha varannan vecka livet? Ja, en nackdel är ju att, att det kan vara slitsamt för barnen att, att flytta varje vecka. De... Ja, det, det tycker jag. Alltså jag kommer ihåg när jag levde särboliv. Hur jobbigt jag tyckte det var att förflytta mig och barnen gör det varje vecka. Mm. Det är tufft. Och det går inte att ha dubbelt med kläder eller med instrument eller sådär. Mm. Så vi försöker underlätta och skjutsa lite även om det är nära för de äldre barnen. De mm. kan ju cykla hit. Och Yvalin har ju faktiskt sagt det en gång att oh, när jag hos pappa så saknar jag dig och nej hos dig så saknar jag pappa. Så det är inte bara det här praktiska att förflytta sig utan det är också en känslomässig grej att mm. alltid sakna någon. Och vi saknar ju barnen även om de kommer över Nu tror jag att alla tre faktiskt i veckan har plötsligt bara öppnat dörren. och Ja, jag är här och bara ska hämta Sur lite Så Kul att du inte hade din klänning eller din, min klänning på dig då. <laughs> Precis. Ja, det hade kanske varit kul i och för sig. Mm. Och så en, en annan nackdel är ju det här med att då för barnen att det kan vara olika regler. Olika föräldrar har lite olika upplägg och sådär. Och då kan det ta ett tag innan man <laughs> har vant sig vid att vara i den andra familjen. Så det kan jag tänka mig kan vara jobbigt. Det kan ju vara stora skillnader. Det kan ju vara, alltså om man går bortom våra familjer så mm. kan det vara väldigt stora eh, olikheter i olika familjer. Också det här med konstellationen som till exempel Helle nu. Hon är ju ensambarn ena veckan och så kommer hon hit i storfamiljen den ja, andra veckan. Hon blir minst. Så det är, ja. Vi har ju lite tips just med gäller mellan föräldrarna där, att det skulle vara bra att man lämnar någon slags liten rapport. Ja, jag tycker att det är ett bra tips. En del har jag hört att de har en liten bok där de skriver liksom viktiga saker som har hänt och sådär. Jag tycker att det är lätt att skicka väg ett sms eller så, att om det har hänt någonting. För att, ja men som en gång så kom ju ett av barnen hade tappat en tand och hade ett jättestort blåmärke och jag visste liksom inte vad hade hänt. Nej. Och hon var ju så liten, eller ja. Hon är inte jätteliten men hon kunde inte förklara vad som hade hänt. Nej, då blir man lite förvånad. Då hade jag gärna det, fått så. ett litet meddelande där till exempel. Ja. Och det tycker jag att om det händer något större så tycker jag att även om man då inte är på god hand med varandra mm. så kan man bara skicka ett rent, rent liksom kliniskt ja. detta har hänt och så mm. underlätta det för. Och vi försöker ju mer kontinuerligt stämma av med när man ska ha barnen om man behöver ändra tider och sådär. Det är nog, finns en trygghet tror jag Hos barnen där också, om, om föräldrarna kommunicerar lite. Ja, så att, inte att det inte är... ska gå via barnen. Att barnen ska fråga själva och sådär. Utan det, man kan jag tycker med... överlag ska man försöka underlätta för barnen. Du är ju snäll och duktig på att skjutsa deras saker till exempel. Mm. Det är ju jättebra att underlätta. Så att det i alla fall, man kanske inte kan underlätta det känslomässiga helt och hållet. Men praktiskt tycker jag att man ska försöka så mycket mm. som möjligt Att det inte blir jobbigt för barnen att flytta. Och, nej, och så kanske jag också försöka ha lite lugna övergångar då, så att man inte har massa inplanerat direkt första dagen eller så utan att de kan hinna landa lite. Jag försöker också tänka att på måndag så försöker jag att inte vara borta eller ja, du också nej, då, just... att man faktiskt är hemma mm. på den dagen de kommer och bara tar det lugnt. Mm. Och sen så får vi ju se hur det blir här om det blir som hos eh, Ricardo och Camilla att eh, de äldre barnen kan välja lite var de ska ha sin huvudsakliga bas innan de sen flyttar iväg kanske. Jag tänker att det är viktigt att kanske vara lite förberedd på att inte ta det personligt. Alltså, det kan ju vara så att ett av barnen känner att nej men jag vill bo helt och hållet hos mamma eller pappa. Mm. För att det är jobbigt att flytta. Mm. Och då kanske man inte ska slå på stora trumman och bli alldeles för Och vara varför vill du inte det? och så där. Utan, jaha vill du det? Och Ja, vi kan ju försöka en stund. Och... och sen så är det ju, det finns ju familjer där föräldrarna bor i, i olika städer. Eh, och det är bara se som, ja, som säger säger Kevin ha... har nu testat att bo i Örebro hos sin mamma. Och... Man kan ju inte ha två skolor. Man kan ha två dagis, men man ja, kan ju inte det... ha två skolor. Nej, och då måste man ju till slut välja eller pendla, och då kan det vara ganska jobbigt. Ja. Ja, där finns lite att. Men tog vi tänka några på? fördelar med att. Med varannan vecka. Vi gick direkt på nackdelarna. Nej men vi hade ju lite om att det faktiskt finns utrymme för egna aktiviteter och kvällsaktiviteter och man är lite mer flexibel att man kan faktiskt dra iväg på någonting om man kommer på någonting. Så barnen innebär ju ändå ett ansvar att någon måste vara hemma. Mm, ja. Finns det några fördelar för barnen när varannan veckar livet? Ja. Annars så skulle de ju i en bonusfamilj bara träffa den ena föräldern mesta Tiden. och mm. jag tror ju absolut att barnen måste träffa båda de biologiska föräldrarna även om eh, man kan ha god kontakt med en bonusförälder så måste de så biologiska i en biologiska situation så är det ändå barn. bra att de kan få eh, tillgång till båda föräldrarna genom ja. det här varannan veckan det så det är väl och, den fördelen då ja, jämför vi med en kärnfamilj så jag hoppas ju att det inte ska vara en stor försämring att, ha, eh, att föräldrarna är skilda jag tror ju att man kan växa upp och bli en lika bra vuxen person. Oavsett om föräldrarna håller ihop. Och beroende på då hur föräldrarna mår. Så ibland så är det bättre att föräldrar skiljs. Och då ja, får man kan försöka ordna två hem. Liksom. Ja, men det är ju så här att om man har varit i en väldigt bråkig relation. Mm. Så kan ju fördelen då när föräldrarna går isär och att det blir två hem. då att barnen slipper bråket mm. till exempel. Det är så en när, när du och jag säger att vi har vuxit upp i så att säga, lyckliga kärnfamiljer och våra föräldrar eh, har nu firat eh, 50 år i bröllopsdag guldbröllop, både, både dina och mina föräldrar så eh, det betyder ju inte att en kärnfamilj alltid är det bästa i alla lägen nej, nej, absolut inte och vi jobbar ju på att försöka få våran bonusfamilj så harmonisk som möjligt och det tror jag att ni gör också och det är väldigt kul att ni lyssnar och nästa vecka ska ni absolut lyssna Nästa väska ja, vi, vi har podden i en liten väska som vi bär Och så lämnar vi in den till Acast och iTunes Och så trycker de på play Varje gång ni kopplar upp er det. det är väldigt klurigt det där med tekniken ja, Vi kan det ta det sen tekniska, ja. så att Du vet ju det um, Nästa vecka Då är det en ny spännande gäst Nämligen Emma Knyckare oh, Komiker och bonusmamma Och programledare i radio Bland annat och det avsnittet kommer ju att handla om att bonusföräldrarna, eller föräldrarna i bonusfamiljen får ett gemensamt barn. Just det, det har ju du varit med om och det har Emma varit med om. Och hon skriver ju till och med en bok om det nu förstås, Eller har skrivit ja, en bok. om att bli mamma håller hon nog på med. Kanske inte just mamma i bonusfamiljen utan mamma i största allmänhet då, ja, kanske. Och hon är här nu i Halland precis nu i dagarna. var varberg med halmstad med komikerturnén Badjävlar. Så ni som vill höra många olika komiker kan kolla in den turnén också. Hon brukar ju berätta om sin bonusfamilj i sin standard. Och det ska vi se om hon bjuder på några nya skämt hos oss också. Det blir roligt. Ja, det är nästa måndag det. Och tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Tycker du verkligen att? Beräcker jag sådär alltså himla snygg? Alltså det är ju inte en åsikt. Det är ju ett faktum. Mm.